Ебі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 27, у якому Ніна передає лист. Лідія жила у Санта-Моніці, що за нормальних обставин було б поважною причиною уникати її. Але в Ніни була місія, тому наступного дня вона перетнула шосе 405 вдруге за тиждень і гордо виїхала на бульвар Олімпік. Санта-Моніка є буквально окремим містом від лос анджелеса хоч і між ними немає окресленого кордону чи розмежування. У місті навіть своя погода, холодніша, з туману. Ви розумієте, прибережна погода. У міста є свої завзяті прихильники, які часто зневажають східне узбережжя, лос анджелеса як Ніна зневажає західне. Але оскільки тут люди були загалом багатші, самовпевненіші і ні про що інше не думали, окрім як літотерапія та гідроколоноскопотерапія, то Ніні було байдуже до їхніх уподобань. Лідія жила на 16-й вулиці, непоганому житловому кварталі, який, напевно, вибрала, щоб покласти край миру та спокою своїх сусідів. Ніна мала намір кинути послання у щелину для листів і одразу піти. Але щойно вона наблизилась до дверей, як ті відчинилися, і перед нею постала Лідія. «Ти прийшла мене вбити?» Ніна зупинилася на півдорозі. Ця жінка – до стону була несповна розуму, але Ніна не змогла не захоплюватися тим, як спокійно та вийшла на зустріч можливій смерті. «Так, Лідія», – сказала вона, – «я вб'ю тебе цим смертельним конвертом, а потім з'їм твої нутрищі». Папір насправді дуже міцний матеріал і може завдати великої шкоди, якщо його правильно скласти. Мені це відомо. Існує карбоновий папір міцніший за сталь. Лідія примружилася, дивлячись на Ніну, і спитала. «Звідки ти це знаєш?» «Книжки читаю. Ніна простягнула конверт. Але це звичайний конверт, який я не змащувала отрутою, в якому немає вибухівки. Я знайшла його в машині, яку мені залишив тато. Лист адресований тобі. Вона крутнула головою. Я лише посильна. Тож, будь ласка, не стріляй в мене». У дверях поруч з Лідія з'явився кіт, що вирішив позлити хазяйку та вит... привітатися з гостею. Він був дуже привітний, схожий на леопарда. Це бенгал, Запитала Ніна, нахиляючись, щоб погладити його по голові. Так, повела Лідія, спостерігаючи за цим від дверей. Коту набридло, що його гладять, і тепер він сів біля ніниних ніг і став миватися. Як його звуть? «Евклід». На честь основоположника геометрії?» Ні, на честь Евкліда Огара, який працює в піцерії в монтані. Лідія пирхнула. Так, на честь основоположника геометрії. Вона різко повернулася і зайшла у квартиру. Ну що ж, заходь. Ніна ступила пару кроків. «Захопи з собою кота», – пролунав голос Лідії. З середини квартири, але кіт уже йшов додому сам. Коти люблять за всім стежити, ніщо не повинно пройти, повз з їхньої уваги. Перед покиєю квартири Лідії був теплий і довгий, але вів до широкої сонячної вітальні, зайшовши до якого. Ніна стала як укопана, її перехопив дух. Книжки заповнювали стележі на всіх стінах і ще стояли стосами на кількох широких столах. Лежали розгорнутими на робочому столі – Сто сакізь книжок височили на підлозі, а ще дві книжки лежали розгорнутими на бильцях крісла, вигляд у якого був такий зручний, як і у її крісла. «Нічого собі», – сказала Ніна і прикусила язика. «Щоб не сказати, здається, тобі подобається література, тому що, очевидно, це завжди говорять усі, коли заходять до неї в квартиру. Це могло її дратувати». Лідія повернулася до неї і побачила, як Ніна захоплено розглядає полиці. «Мені подобаються книги», – сказала Лідія, – «і не подобаються люди». «Мені теж», – Лідія похитала головою. «Це неправда. Ти краще спілкуєшся з моєю родиною, ніж я. А познайомилася з ними зовсім недавно. Можливо, ти сором'язлива, ба навіть інтроверт. Але ти любиш людей». Ніна хотіла заперечити, але змовчала. Очевидно, в цих словах є трохи правди. Але справжній мізантроп, вела далі Лідія, ненавидить і зневажає людей. А я їх ненавиджу. Просто не дуже люблю. Приблизно так само, як не люблять устриць. «На жаль, людей важче уникати, ніж устриць». Ніна кивнула з розумінням, легенько усміхнулася і простягнула їй конверт. Лідія ступила крок вперед, щоб узяти його. «Дякую». Після короткої мовчанки Ніна запитала. «Ти не збираєшся його відкрити?» Лідія на якусь мить зосередила погляд на своїй тітці, а тоді сіла в крісло з двома розгорнутими книжками на його бильцях. Ніна сіла на диван. Евклід також стрибнув до неї і сів поряд. «У тебе є кіт?» – Лідія. Так, відповіла Ніна, його звуть Філ. Лідія не сказала нічого відповідь, тільки скинула однією бровою, як це зазвичай робила Ніна. Ніна мимохідь вчинила те саме і несподівано Лідія засміялася. Мабуть, мені все-таки треба визнати, що ти моя родичка. Ти любиш літературу, котів, запам'ятовуєш, нікому не потрібні факти і скидаєш бровою так само, як я. Вона подивилася на конверт і додала, не знаю, навіщо я його зараз відкрию. У ньому не може бути нічого, що могло б подай щось для мене означати. Можливо, там класний оригінальний рецепт бананового хліба. Лідія пирхнула. А може бомба? З якого диво твоєму дідусеві залишати в листі до тебе бомбу? Лідія скептично подивилася на неї і запитала. А з якого дива залишати йому для мене рецепт класного бананового хліба? Може, йому захотілося за щось вибачитись перед тобою, припустила Ніна. За те, що був підступним дідусем занадто просто, занадто пізно. «А ти що про це думаєш? Хіба що в цьому конверту часоворот Гербіони і обіцянка, що він цього разу приділятиме мені увагу? Але це просто папір. І ти не хочеш прочитати, що дід тобі пише? Не хочу», – сказала Лідія. Але зрештою відкрила конверт і витрусила його в міст собі на коліна. Якийсь час вона мовчки сиділа, дивилася на нього, тоді взяла листівку до дня народження. «Я подарувала їй йому, коли мені було років десять». Лідія торкнулася в браслета дружби, заплетеного червоними і жовтими нитками. «А це я подарувала їм пізніше». Нарешті вона взяла складений лист, розгорнула і взялася читати. «Люба, Лідія, якщо ти це читаєш, то схоже на те, що я вже помер». «Хм», – мовила Ніна, – «у моєму листі написано те саме». Лідія подивилася на неї через аркуш паперу. «І в обох випадках це таки правда, хіба ні?» Вона читала далі. Ти завжди була нерозумніша з усіх моїх онуків і завжди змушувала мене нервувати найбільше. Я переймався, що ти бачила мене навскрізь, розуміла, якою поверхневою людиною я є, і засуджувала мене за це. Тепер я вважаю, що помилявся. Я навіть не можу словами висловити, як прикро мені через те, що я так ніколи не зміг дізнатися про тебе більше. Ти дуже особлива людина, Лідія. Я сподіваюся, що ти мені пробачиш». «Ти, напевно, скажеш, що цього замало, що вже запізно. Твоя правда. Але це єдина річ, яку я можу зробити, тому що ніхто не може повернути час назад, хіба що Герміона». Лідія подивилася на Ніну, відчуваючи, як в неї кривиться рот, і мовила. «Це якось моторошно». Ніна опустила голову і мовила. «Люди посилаються на книжки, наводять з них приклади. Це нормально». Лідія читала далі. До речі, ви з Ніною, мабуть, зможете потоваришувати. Ви повинні повечеряти разом чи щось таке. Я додам до листа подарункову карту для місцевого ресторану. Сподіваюся, він ще працює і ви зможете розпочати там свою дружбу. Лідія поглянула на Ніну насуплено. Який маніпуляційний покидьок? Навіть після смерті? Це просто смішно, як люди жахливо поводяться протягом усього свого життя, а тоді гадають, що можуть просто вибачитися, і всіх одразу. Пам'ять відбере. Усі про це відразу забудуть. Але це зовсім не означає, що похід до ресторану – погана ідея. Євклід пішов від Ніни та стрибнув до Лідії на руки. Він покинув мою маму та її сестру, коли вони були ще маленькі. І це їх просто знищило. Моя бабуся – справжня відьма, розумієш? Ніна кивнула і мовила. Це було неочевидно, але так я помітила. Вона зіпсувала життя моїй мамі, а моя мама зіпсувала життя мені. І тепер я псую життя іншим людям. І, можливо, варто вже розірвати цей цикл, вона зітхнула. Просто люди здаються мені такими страшними? співчутливо запитала Ніна. Лідія окинула її довим поглядом. Ні, сказала вона. Вони дратують, і з них буває весело познущатися. Ох, мовила Ніна. Нараз Лідія розірвала лист Вільяма на 10 маленьких шматочків і підкинула їх у повітря. Дідусь отакий дідусь, усміхнулася вона. А може вип'ємо чаю? На задньому подвір'ї будинку Лідії розкинувся широкий напівкруглий сад. Сидячи там і попиваючи смачний чай, Ніна обережно всміхнулася. «Ким ти працюєш?» – наважилася знову запитати, махнула рукою на будинок з усіма його книжками. «Ти вчителька чи щось в цьому роді?» – Лідія похитала головою. «Ні, я працюю в Rand Corporation. Знаєш про них?» – Ніна кивнула. Спочатку це була компанія Douglas Aircraft яка досліджувала нову зброю. Зараз це Міжнародний аналітичний центр, з якого вийшло понад 30 нобелівських лауреатів. Вона витримала паузу. Renz розшифровується як research and development», тобто досліджування та розробки. Ніна знову перервала і завагалася. Я насправді трохи одержима цією компанією, тому що вони роблять усі ці секретні речі, та мабуть там є кімната з такою великою мапою на підлозі з ліхтариками та крихітними моделями. Лідія знову засміялася, а потім продовжила. Я можу провести тебе туди, якщо хочеш. Справді? Там є кімната з мапою і крихітними деталями. Ні, але є чудовий кафетерій. Евклід пройшов посеред загону, влігся на нього, упевнений, що всі зможуть бачити його і захоплюватися ним. Що ти робиш у Ренц?» – запитала Ніна. О, це неймовірно цікаво, сказала Лідія. Я досліджую схеми глобального трафіку. Йой, сказала Ніна. Мені було б неймовірно нудно. Ліді засміялася, урвавши її. «Тільки не для мене, тому я там і працюю. Я не бачу машин, а бачу схеми і збираю інформацію не тільки про машини, а й про те, як люди існують навколо них». Вона надпила чаю і потягнулася за печивом. «Обожнюю свою справу. Тобі подобається твоя робота?» Ніна задумалася над її запитанням і зрештою відповіла. «Так, здається, подобається. Імовірніше, робота знайшла мене. А не я її, але вона моя». У мене спокійне життя, я ходжу пішки на роботу, багато читаю. Беру участь в вікторинах, У мене є кіт. Вона розвела рукам. Отак, усе мене влаштовує. Є хлопець або дівчина? Ніна похитала головою. Ні, у мене був хлопець, але я все зіпсувала. Як? Ніна глибоко зітхнула. У мене тривожний розлад, сказала вона. Як і варчі? запитала Лідія. Ніна кивнула. Я розійшлася з ним ще до того, як це почалося. Я перехвилювалася і викинула його за борт. Нараз вона відчула, що в очах защипало. Вийшло все так по-дурному? Ні, не по-дурному. Тривожний розлад – найпоширеніше психічне захворювання в Америці. На нього страждає понад 45 мільйонів людей. Ніна зосередила свій погляд на ній. Лідія повела плачима. Я сиджу в одному кабінеті з дослідником психічного здоров'я. Ренс, насправді, забитий такими людьми, як ми. за дротами з прекрасною пам'яттю. Вона взяла ще одне печиво і ткусила шматок. «Але чому ти не поясниш йому все, щоб почати стосунки знову? Ти взагалі цього хочеш?» Ніна кивнула тоді, похитала голови і сказала. «Я не знаю. Мені він насправді подобається, і поруч з ним я добре почуваюся. Але навколо стільки всього відбувається забагато, як для мене. Я гадала, що самотня, і мені загалом так було нормально, навіть добре. А тепер у мене є ви всі, і мати хлопця – це вже якось занадто». Лідія поглянула на неї. «Ти ідіотка. Ми сім'я». І ти можеш нас геть ігнорувати. Ми, як сукуленти, мінімальної уваги цілком достатньо, ти обов'язково повинна його повернути. Він не відповідає на мої повідомлення. А чи не пробувати стару, добру розмову тета тет? Лідія поставила філіжанку на стіл. Ні, сказала Ніна, до того ж сьогодні ввечері він братиме участь у фіналі південно-каліфорнійської вікторини гри на кубок. Я не хочу його відволікати. Отакої, От сказала Лідія, це водночас найтупіше та найзарозуміліше виправдання бездіяльності, яке я коли-небудь чула. Не можу вирішити, дати стосина чи поаплодувати тобі. Ніна вже хотіла відповісти, аж тут задзвонив телефон. Ти можеш підійти сюди негайно? сказала зі слухалки Ліз, і в її голосі була тривога. Ніна чула крики в приміщенні. Що там коїться? А те, що прийшов мефо, повісив оголошення, що книгарня припиняє своє існування, а на її місці відкриється. Крамничка з косметикою на основі конопель, яка називається димок і травичка. Жартуєш? Це що, медичний пункт? Ні, це крамничка косметики ручної роботи. Її виготовляють на основі замовлення клієнтів з натуральних мінералів та пігментів, змішаною з конопляною олією і локально вирощеною органічною марихуаною. Ти оце все запам'ятала? Ні, я читаю з оголошення. Їхній слоган «Май фантастичний вигляд і почувайся ще краще». О, люди стали читати це оголошення і раптом під нашою книгарною зібралися натовп із плакатами. Тепер тут ще й поліція. І все це виходить з під контролю. Ніна почула, як розбили скло. О, боже, мушу йти. Це наше вікно розбили? Ніна уявила, як натовп зомбі штурмує книгарню. Це нікому не потрібне дійство, але саме це почало їй вижатися. Ні, це лобове скло машини Мефо. Я сховала його в кабінеті. Щоб він був у безпеці. Та я ніяк не можу порятувати його машину. Після цього Ліз завершила дзвінок. Ніна повернулася до Лідії. Як ти гадаєш, скільки часу потрібно, щоб якнайшвидше дістатися до бульвару Ларчмонт? Лідія посміхнулася. На К і Т Коли я за кермом? За 20 хвилин. Ніна похитала головою. Ні, на звичайній. Транс-Ам. Тому що К і Т вигаданий персонаж. Дістатися до бульвару в час пік зі мною за кермом. Лідія схилилася відповіла, за 40 хвилин, гаразд, тоді ти за кермом.